mă la o primă ediție a emisiunii de sexualitate maritală. Sunt Eufil Gavril și îmi propun în această emisiune ca împreună cu cei care stau cumva în spatele meu, cu cei cu care colaborez, cu oameni de calibru din România care lucrează în domeniul consilierii creștine, în domeniul psihoterapiei sau psihologiei, să vină întâmpinarea problemelor uh, unui capitol destul de ocolit în mediile creștine, și anume sexualitatea. Consider că uh, sunt resurse puține pe această temă, deși uh, pentru cei care doresc există uh, o anumită cantitate de carte în librăriile creștine. Uh, cred totuși că este o lipsă, nu în această zonă, ci este o lipsă a educării și a formării în domeniul acesta al sexualității maritale, în, la nivel de comunitate. La nivel de comunitate mă refer la nivel de biserici. Nu sunt adeptul predicării de la învoane a unor asemenea lucruri, însă cred că este neapărat necesar să existe grupuri sau să existe deschiderea necesară pentru a se aborda astfel de probleme. De altfel, Dumnezeu este cel care a inventat dacă îi putem spune așa, care a creat omul, bărbatul Bine. și femeia, i-a creat în modul în care ne vedem în ziua de astăzi, modul în care arătăm și în modul în care funcționăm. Cred că Dumnezeu a făcut toate lucrurile bune. Dacă ne uităm în Geneza, după fiecare moment al creației, după fiecare fază a creației, Dumnezeu se uită și constată că lucrurile erau bune sau foarte bune. Dragii mei, îmi pare rău să observ în mediul creștin o abordare de tip laș a acestei probleme. Îmi pare rău că nu există specialiști sau nu sunt văzuți, nu sunt cunoscuți specialiști în acest domeniu. Pentru că uh, sexualitatea este o problemă sau este un aspect care ne privește viața noastră zi de zi. Nu putem să facem abstracție de el, nu putem să-l ignorăm, nu putem să pretindem că nu avem probleme la capitolul acesta și nu putem să pretindem că uh, nu ne interesează răspunsuri la întrebări în acest domeniu. Pentru că este o parte a vieții noastre. Cei căsătoriți și nu doar, dar în, deose în mod deosebit cei căsătoriți se vor confrunta la o, o anumită vreme, eu zic că pe tot parcursul vieții, cu întrebări pe tema aceasta. Și cei necăsătoriți se vor confrunta, de altfel așa are un câștig foarte mare pornografia în zilele noastre, pentru că există o anumită curiozitate spre lucruri care țin de sfera sexualității. Curiozitatea care, cred eu, este normală, doar că este explorată într-un mod rău intenționat de cei care lucrează într-o asemenea industrie. Dragii mei, sexul, sexul este lăsat de Dumnezeu, este inventat de Dumnezeu ca să fie o binecuvântare pentru oameni. Condiția este ca acesta să aibă loc în parametrii stabiliți de Dumnezeu, în locul stabilit de Dumnezeu, și adică cu alte cuvinte, trebuie să aibă loc în familie, în cadrul familiei, adică între soț și soție, între un bărbat și o femeie care au încheiat un legământ înaintea lui Dumnezeu și, respectiv, înaintea autorităților. Așa că ne propunem ca în această jumătate de oră, în fiecare săptămână, să abordăm probleme cu care se confruntă diferiți oameni. Pentru aceasta o să avem nevoie de intervențiile voastre. O să avem nevoie de întrebări pe care să ni le trimiteți. O să avem nevoie de uh, sugestii din partea dumneavoastră pentru că dorim ca această emisiune să o facem un sprijin real uh, soților, soțiilor care întâmpină diferite probleme la acest capitol. Este destul de uh, greu să mergi cu o întrebare de genul acesta în fața uh, unei alte persoane, să ceri sfatul. Uh, este destul de greu să deschizi subiectul despre sexualitate în cercul prietenilor. Uh, eu, ca bărbat, îmi dau seama că în cercul de bărbați se discută foarte lejer despre uh, glumițe, despre apropouri cu privire la partea sexuală a vieții la intimitatea din familie, însă destul de greu găsești persoane cu care să poți să discuți o astfel, sau să ai deschiderea să discuți o astfel de problemă. În rândul femeilor, de asemenea, există o reținere din cunoștințele pe care le am, din cazurile care au venit la consiliere. Există reținere, nu există posibilitatea sau deschiderea să întrebi pe cineva în momentul în care te confrunți cu diferite probleme. De altfel, viața noastră este presărată cu tot felul de provocări și de probleme și alegeri pe care trebuie să le facem și capitolul intimității, capitolul ăsta de sexualitate, nu face excepție. Deci vom avea de luat multe decizii și, din păcate, cultura noastră, în, materia, în materie de sexualitate este destul de slab formată, sau dacă este formată, este formată pe niște principii, hai să-i spunem laice, ceea ce lumea seculară ne oferă. Nu spun că nu sunt informații corecte, însă informații de calitate, pieptănate cumva sau filtrate, de o minte stăpânită de Duhul lui Dumnezeu sunt destul de puține și dacă există sunt destul de greu de găsit, pentru că la o simplă căutare pe internet vei primi sute, poate mii de răspunsuri cu o educație sexuală, să-i spunem așa, de tip pornografic, o educație sexuală făcută de tot felul de pseudospecialiști și dacă există articole, scrieri bune pe tema aceasta, făcute de oamenii lui Dumnezeu sau de oameni cu teamă de Dumnezeu, ele cu siguranță nu se află în primele 50 de pagini de răspunsuri de pe Google. Așa că ne propunem ca în cadrul emisiunilor de la Radio Samaritanul să introducem această rubrică de sexualitate maritală, care va fi un... un punct de informare, dacă vreți, o să facem tot posibilul ca aceste episoade uh, să fie uh, postate undeva în pagina uh, de internet radiosamaritanul.ro pentru ca să poată să fie ascultate și ulterior. De ce spun asta? Uh, aceasta fiind prima ediție vreau să uh, spun câteva lucruri de interes general cu privire la uh, ce înseamnă pentru mine sau cum vom aborda aceste probleme și provocări de sexualitate maritală. În primul rând, sunt un copil al lui Dumnezeu și mă consider coordonat. Consider că mintea mea este stăpânită și călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Asta pentru că, la un moment dat în viața mea, am ales să am această părtășie cu Dumnezeu, am ales să mă separ de păcat și să urmez pe Dumnezeu să închei un legământ cu El. Și nu doar momentul acela, ci pentru că în fiecare zi a vieții mele fac această alegere. Sunt conștient de faptul că fără Dumnezeu nu pot. Nu voi putea nici viața mea să mi-o trăiesc, nici nu pot să-i ajut pe alții după, cerințele lui Dumnezeu. În același timp vreau să precizez că uh, scriptura va fi ghidul uh, principial, ghidul care oferă principiile uh, și în latura aceasta a relațiilor intime. Uh, consider că scriptura oferă destule detalii cu privire la viața intimă în căsnicia creștină, consider că găsim destul de multe materiale ca să putem să trăim o viață intimă corectă și înaintea lui Dumnezeu și față de partenerul de căsătorie. Un alt lucru pe care vreau să-l specific este că voi folosi cărți, multe cărți, pe care le-am citit de-a lungul timpului, cărți pe care le am încă în bibliotecă, o parte din ele. O voi specifica câteva dintre ele. Cartea doctorului Sandulache, o carte foarte bună despre consilierea creștină, apoi cărțile lui Jane Hunt, cheile consilierii biblice care oferă anumite informații cu privire la aceste aspecte, viața intimă în căsnicia creștină, geneza relației intime dintre bărbați și femeie, sexualitate maritală din perspectiva uh, Bibliei. De fapt, sunt destule cărți pe care le am uh, în, uh, în bibliotecă. Unele dintre ele le-am adunat intenționat pentru a uh, concepe și a avea materiale pentru asemenea emisiune. Uh, asta este partea scrisă pe care mă bazez. Partea uh, de supervizare, să-i spun așa, orală, dacă vreți, pe care mă bazez, este relația mea cu uh, mulți consilieri creștini din România și mulți psihologi din România cu care am o relație destul de apropiată și uh, cărora nu voi ezita să le lansez întrebări care vor veni pe tema aceasta, chiar dacă eu voi fi la un moment dat gura care va rosti răspunsurile respective, uh, nu pretind că uh, ceea ce voi rosti vor fi uh, invențiile mele. Cred că tot ceea ce voi rosti va fi... Pă, sub coordonarea lui Dumnezeu, suma informațiilor pe care le știu, a cazurilor de consiliere care, care au venit cu anumite probleme la, la mine, a cărților pe care le-am citit, a mesajelor pe care le-am auzit și a discuțiilor pe care le-am avut cu specialiști pe această temă. Așadar, nu ofer anumite răspunsuri la întrebări doar dintr-o minte de om, pentru că sunt de principiul Scripturii care spune că mai multe minți, mai mulți sfătuitori pot să găsească o soluție mai bună. Așadar, dragii mei, vreau să vin înaintea voastră provocându-vă să puneți întrebări nu cu greutatea mea sau cu abilitățile pe care le am eu, ci cu greutatea pe care o oferă Cuvântului Dumnezeu, cu ordonarea pe care o oferă Duhului Dumnezeu cu greutatea pe care o oferă o comunitate de uh, psihologi, psihiatri, neurologi creștini uh, și consilieri creștini care există în România, cu greutatea unor cărți care au fost scrise deja în domeniul acesta și în același timp cu greutatea experiențelor pe care dumneavoastră ne le veți împărtăși. Uh, consider că uh, problema aceasta a sexualității trebuie abordată cu toată seriozitatea trebuie abordată cu, toată, cu tot respectul și nu trebuie să existe uh, acea doză de sarcasm, acea doză de ironie care există în zilele noastre când abordez probleme de sexualitate. Nu poate să fie, consider eu, abordată într-un mod ușuratec, uh, într-un mod delăsător. Cred că este o problemă care trebuie abordată cu toată seriozitatea, ca de altfel toate problemele cu care ne confruntăm în viață. Dumnezeu a pregătit mari binecuvântări pentru oamenii căsătoriți, a limitat relațiile sexuale în cadrul acesta al, al cuplurilor căsătorite, de aceea ne propunem ca, dacă vreți, să scoatem tot ce e mai bun din această binecuvântare pe care Dumnezeu a lăsat-o, să scoatem tot ce e mai bun pentru că, la un moment dat, Uh, un om al lui Dumnezeu spunea uh, în scriptură, e vorba de Solomon, uh, spunea un verset care uh, m-a surprins cumva, spune, gustă viața cu nevasta pe care o iubești, în tot timpul vieții tale de șarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această viață trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Uh, în cântarea cântărilor se pare că tot același autor spune că uh, nu trebuie să stârnim dragostea până ea nu vine, până nu este timpul ei, dar uh, în momentul în care dragostea aceasta vine ne oferă uh, o mulțime, o multitudine de modalități prin care putem să ne exprimăm dragostea, să ne arătăm dragostea, vedem că nu are rețineri cu privire la capitolul senzualitate, sexualitate, între soț și soție, sublinează anumite trăsături, descrie pe iubita sa într-o anumită manieră, practic ne învață prin aceasta cum am putea să procedăm și noi. Foarte mulți oameni din mediul creștin au reținere, au jenă. Dacă ar fi să citească soției lor, soțului lor, cântarea cântărilor, ar roși, cei mai mulți dintre ei ar refuza, probabil, știu, o mare parte din, din oamenii care vin la consiliere au această problemă, n-ar putea să rostească. Cum adică să rostească așa ceva? Ei bine, sunt scrise în Scriptură. Dumnezeu le-a lăsat să fie acolo, eu cred că Scriptura este cuvântul revelat al lui Dumnezeu și trebuie luat în întregime ca fiind lăsat de Dumnezeu, îngăduit de Dumnezeu, scris de, înscris de Dumnezeu. Dragii mei, intimitatea aceasta este o parte a vieții noastre pe care Dumnezeu a pus-o acolo. El ne-a creat așa. Și ne-a creat așa nu doar pentru a face copii, cum există anumite concepte păgoboase, zic eu, nu doar pentru a. pentru procreiere, deși este unul din scopurile faptului că omul este o ființă sexuală. Dacă era doar pentru scopul creierii, cred că Dumnezeu făcea ceva de genul cum a făcut la animale, pentru că animalele au fost create înaintea omului, avea acest, acest concept deja realizat și anume îngăduia anumită perioadă în care oamenii să aibă pofta aceasta, să se unească și să conceapă copii ceea ce la oameni este diferit. La oameni este dorința aceasta permanentă și în plus perioadele lăsate de Dumnezeu în viața femeii arată că uh, conceptul acesta nu este unul uh, similar cu cel al animalelor creat în, create înainte, ci că el a îngăduit ceva diferit, a vrut ceva diferit pentru om. A vrut ca uh, relațiile intime în familie să fie o binecuvântare pentru cei doi. Din păcate, pentru mulți creștini, uh, relațiile intime nu au fost și nu sunt o binecuvântare. Uh, pentru mulți creștini, relațiile intime au devenit uh, o armă cu care se atacă unul pe celălalt sau un măr al discordiei. Uh, știu soți, soții care dorm în paturi separate de ani de zile, de zeci de ani de zile. Uh, n-au reușit să se mai unească unul cu altul, n-au reușit să mai aibă relații intime. Uh, știu soții care sunt frustrate din cauza că soților nu reușesc să uh, uh, ajungă împreună cu ele, să spunem așa, să cânte în aceeași gamă la capitolul acesta al intimității. Știu soți care sunt frustrați, nervoși, supărați pentru că soția lor îi pedepsește prin lipsa relațiilor intime. Știu multe, multe cazuri care vin la consiliere în care, din păcate, foarte mulți oameni nu beneficiază de binecuvântarea aceasta a lui Dumnezeu, nu... Profită, punem între ghilimele, de ceea ce Dumnezeu a îngăduit pentru ei. Practic este ca și cum ai avea un, un cadou extraordinar de frumos în casă, dar l-ai ține ambalat sau eventual l-ai aruncat după bărbatul tău, după femeia ta, în momentul în care te superi. El este un dar extraordinar, dar este folosit rău, se pare. De altfel, în discuțiile pe care le-am avut cu colegii mei, care fac consiliere, care fac terapie, ne-am contrazis puțin în procente, în sensul că, am discutat despre cât de importantă este relația uh, intimă și cât de frecvent apar, apare această problemă a relațiilor intime în cazurile care vin la consiliere. Uh, unii dintre colegii mei au spus uh, cam în 70% din cazuri uh, este vorba despre probleme la capitolul intimitate. Uh, adică 70% din familiile care vin la consiliere Problema, o problemă majoră pe care o au, este capitolul intimitate. Nu vreau să spun că este cel mai important aspect al vieții de familie. Și dacă nu ai o relație intimă de o anumită calitate, familia se duce de râpă. Nu sunt de principiul acesta. Eu cred că toate lucrurile în cadrul familiei, în cadrul cuplului, trebuie să funcționeze într-un mod armonios, trebuie să lucreze într-un mod cum a fost lăsat de Dumnezeu îngăduit de Dumnezeu. Așa că ne propunem ca să răspundem la, la întrebări. Practic, ce vom face în această emisiune? Vom primi întrebări de la dumneavoastră și vom da răspunsuri. Deja unele întrebări le am, cu privire la metode de contracepție, cu privire la cum să se prelungească durata actului intim, actului sexual, cum să reziste bărbatul mai mult, cu privire la de ce nu place femeilor sau de ce fug femeile de relațiile intime, cu privire la Temeri pe care le au bărbații și femeile în privința actului sexual. Ce este voie, ce nu este voie. Sunt multe întrebări care au venit deja pe adresa noastră. Vă încurajez să ne trimiteți întrebări. Probabil, cel mai probabil, următoarele ediții le vom aloca pentru că am mai multe întrebări pe tema asta uh, mijloacelor contraceptive. Sunt multe întrebări la, la capitolul contracepție. Uh, nu voi spune despre un mijloc contraceptiv uh, care este corect sau despre unul care este greșit, nu mă hazardez la așa ceva, ci doresc să vă informez cu privire la cele existente în momentul acesta și mediatizate și cele care nu sunt mediatizate, să vă spun dacă sunt abortive sau nu sunt abortive, abortive iar decizia dacă folosiți o metodă de contracepție și care este aceasta, vă va reveni dumneavoastră, veți discuta soț, soție, acasă, cântărind informațiile care le veți auzi, o să mă străduiesc să vă ofer informații documentate, informații care să fie complete și să vă ajute să luați decizii în sensul acesta. Așa că, cel mai probabil, săptămâna viitoare, sâmbătă viitoare, de la ora 22, vom aborda prima ediție a emisiunii cu subiectul acesta, Metode contraceptive de capitolul teologie la capitolul contracepție, de partea teologică la capitolul contracepție, dacă este îngăduită sau nu este îngăduită, dacă pot folosi una sau alta, nu mă voi ocupa, sunt convins că se abordează o asemenea teme în cercurile creștine. Asta ține de cultura voastră religioasă, ține de convingerile voastre religioase, dar cel mai mult ține de relația voastră cu Dumnezeu. Ce pot să fac, ce putem să facem noi în sensul acesta este să vă oferim un punct de informare corect, corect și cât mai complet pe capitolul acesta. Dragii mei, Cred că în linii mare am prezentat cam ceea ce vom face în emisiunea aceasta și vreau să vă spun și metodele prin care ne puteți trimite întrebări, metodele prin care puteți să ne provocați la anumite teme de emisiune prin pagina de contact de pe radiosamaritanul.ro. De asemenea, pe radiosamaritanul, ca să fiți la rubrica, la butonul de emisiuni veți găsi emisiunea sexualitate maritală și acolo veți găsi un formular de uh, trimis întrebări sau probleme, sesizări. Dacă vă este mai ușor, aveți adresa mea de mail uh, ajutorarondconsiliere.org uh, Consiliere.org fiind un site destinat exclusiv Consilierii Creștine și uh, acolo puteți să-mi adresați întrebări, vor ajunge la mine. Uh, vă provoc să puneți orice fel de întrebări. S-ar putea ca unele să aibă prioritate pentru că apar la mai multe persoane, altele să răspund într-o emisiune undeva mai târziu. O să mă străduiesc însă ca la fiecare mail primit să vă trimit în momentul în care emisiunea respectivă va avea loc, să vă trimit un răspuns și să vă spun ok, va fi abordată în ediția cu tare, în data cu tare. În același timp vă provoc să ascultați împreună cu partenerii voștri emisiunile acestea o să mă străduiesc să nu fac discriminare niciun fel în funcție de sexul celui care trimite întrebarea. Eu cred că este foarte ușor de greșit pe capitolul acesta. Mulți bărbați se simt atinși în orgoliu când este vorba de a primi educație în, în, în domeniul acesta, cu toate că eu cred că este o dovadă de înțelepciune să înveți pe tot parcursul vieții. Femeile sunt mai deschise la a discuta, la a asculta sfaturi în capitolul acesta. Dar împreună soțul și soția trebuie să înțeleagă că sunt făcuți de Dumnezeu să se raporteze diferit la sexualitate, sunt făcuți să pornească, dacă vreți, diferit unul de celălalt, să obțină satisfacția într-un mod diferit. Problema majoră care mă privește și pe mine, și pe soția mea, și pe tine, și pe partenerul tău, partenera ta, este că noi trebuie să știm cum funcționează celălalt vom specifica fără genă între ghilimele, detalii anatomice, detalii cu privire la intimitate, cum funcționează aparatul reproducător la bărbat, la femeie, cum se declanșează plăcerea, cum trebuie menținută plăcerea, cum se ajunge la punctul culminant, de ce este nevoie să se ajungă acolo, care sunt piedicile pentru a ajunge acolo, toate lucrurile astea le vom discuta într-un mod deschis, în același timp încercând să eliminăm termeni termenii foarte des folosiți astăzi în lumea pornografiei, în lumea libertină, vom încerca să folosim cuvinte uzuale, cu care însă va trebui să vă obișnuiți să le auziți, pentru că oricât am încercat să înlocuim cuvinte care descriu părți ale corpului nostru, de care nu ne este foarte comod să le auzim, oricât am încercat să le înlocuim cu tot felul de diminutive, chiar uneori comice, va trebui să spunem lucrurilor pe nume, inclusiv cele care țin de latura noastră intimă, de sexualitatea noastră, va trebui să le spunem pe nume, pentru că sunt ale corpului nostru, sunt ale noastre, în familie trebuie să avem deschidere, să le discutăm cu partenerul nostru, va trebui să le spunem fără să roșim neapărat, ele nu sunt de discutat pe toate gardurile, dar în cadrul familiei Trebuie abordate și trebuie discutate. Așadar, armați-vă și cu doza aceasta de surprindere, care va fi la un moment dat, auzind anumite cuvinte nu-mi propun acum să le înșir pe toate ca să vă șochez cumva, la momentul potrivit când va interveni discuția, cu siguranță le vom folosi și vom avea, voi avea libertatea să le rostesc pentru că am încredințarea că ele, organele noastre sexuale sunt opera lui Dumnezeu, sunt creația lui Dumnezeu, așa cum a fost creată fața mea, ochii mei, mâinile mele de mâinile lui Dumnezeu, așa am fost create, au fost create și părțile mele intime tot de mâinile lui Dumnezeu. Așadar, dragii mei, vă provoc la o căsnicie în care să profitați la maxim de latura intimă a, a relației, în care să puteți să sorbiți, dacă vreți, din ceea ce spunea Solomon, să profitați la maxim de binecuvântarea pregătită de Dumnezeu și de singura parte plăcută despre care Solomon spunea, care este îngăduită omului după atâta trudă pe fața pământului. Vă aștept cu întrebări repet, metodele, prin pagina de contact din site sau prin cadrul butonului unde este emisiunea de sexualitate maritală. Îmi puteți scrie direct la ajutorarondconsiliere.org solicitând un răspuns pe tema aceasta. Puteți să solicitați și un răspuns scris dacă vreți, doar că va trebui tot așa să stea cumva la coadă pentru că nu dispunde foarte mult timp pentru asta. Deja sunt foarte multe cazuri la consiliere. De asemenea, pentru cei care vor să rămână în anonimat, există chetul de pe site, există un butonel acolo prin care puteți să trimiteți o întrebare. Noi vom vedea doar, vă vom vedea doar ca utilizatorul. 1, 2, 3, 4, de exemplu, vă dă un număr, sistemul automat. Nu o să vă spun numele, nu mă interesează numele dumneavoastră dacă nu vreți să-l dezvăluiți, nu mă interesează de unde sunteți, din ce biserică sunteți, nu, nu sunt lucruri care să le urmăresc, pentru că vin foarte mulți oameni la consiliere și n-aș avea timp să urmăresc toate persoanele, nu mi este de folos așa ceva. Vreau doar să întind o mână spre cei care au nevoie de ajutor și, prin mâna aceasta întinsă, să ofer speranță, binecuvântare. M-aș bucura să știu că, într-un an de zile, măcar un cuplu și-a îmbunătățit relația, îmbunătățind partea intimă a relației lor și-a îmbunătățit relația pe ansamblu. Dacă un singur cuplu face asta într-un an de zile de, de emisiune, cred că mi-am atins scopul și mă declar mulțumit. Să dea Dumnezeu să fie mai mulți. Cred că avem nevoie de informații pe tema aceasta. Mă angajez ca să fiu, dacă vreți, cel care adună informațiile pentru voi din cărți din uh, cei care lucrează în domeniul acesta, din Scriptură, uh, mă voi supune călăuzirii lui Dumnezeu și uh, mă voi lăsa condus de, de El în a uh, vorbi lucrurile acestea, așa că uh, nu știu ce ar lipsi. Vă aștept cu întrebări, vă aștept cu provocări și vă aștept sâmbătă viitoare. La prima ediție pe temă, asta a fost o ediție de prezentare, la prima ediție pe temă vom vorbi despre mijloații de contracepție, ce sunt alea, la ce folosesc, care sunt abortive, care sunt non-abortive. Voi căuta să ofer cât de multe informații se poate, informații esențiale, că informații există foarte multe pe internet, informații esențiale. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Și nu uitați, Scriptura spune, fiți mereu îmbătați de drăgălășenile ei. Și eu îndrăznesc să spun ale lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu o relație bună la nivel de comunicare în familie, dar în același timp să vă binecuvinteze cu o relație satisfăcătoare, împlinitoare la nivel de intimitate, la nivel de sexualitate. El să fie slăvit în tot ceea ce facem noi și prin trăirea noastră în voia Lui să-i aducem o mulțumire la adresa Lui Dumnezeu. La revedere!